Sziasztok, ez itt az audio blog, ismét alkod egy kis vanom Történt egy-két érdekes apróság. Például született egy lányom. Hát ez nyilván nem úgy működik, hogy mentem haza, otthon volt az asszony, és aztán csak láttam, hogy ott van egy gyerek. Kérdezem, hogy hely, ki a fasz ez? És mondja, hogy ja, hát született egy lányod. Szóval ez egészen más folyamatnak az eredménye. Nyilván nem maradsz, hogy azok most, hogy meg is kellett csinálni, hanem amúgy vannak itt még bonyoluló azon a részén kívül is, hogy de erre még visszatérek inkább később. Inkább azzal az érdekes dolog, hogy képzeljétek el, a Facebookon csinált valaki egy audioblog rajongói klubot, ami tök jó dolog, én nagyon értékelem ezt a gesztust, hiszen ez valamilyen szinten egy pozitív fejlődemény, csak ez az audioblogon, rajongói klubot rétehozó rajongó, audioblog rajongó, ő a nagy rajongás közben nem vette észre, hogy magát a faszbókat, én utána, mint a szart, és talán minden egyes audioblogban próbálom felhívni a figyelmeteket, hogy ne foglalkozzatok degenerált közösségi oldalakkal, és ez valahol egy apró célzás arra, hogyha esetleg egy elmebetegnek eszébe jutna az, hogy a facebookon a audioblogra a jön klubot csinálj, akkor talán ezt ne tegye, mert nekem ez például nem tetszik, és pont arra próbálok titeket is rá bírni, hogy gondolkozzatok, és valahogy helyén tudjátok kezelni ezt a közösségi oldal mizériát. Hát pontosan a helye az az lenne, hogy leszarjuk. Vagyis a... ezek a dolgok valahol a budiban vannak ezek szerint. Úgyhogy én az összes gyermekjártatlanságot latba vetve minden ilyen alkalommal, amikor egy ekkora hülyével találkozok, így meglepődök ezen, hogy meg. Tehát ez most komoly. Vagy Annyira rajongója az audioblognak, hogy pont ezeket a részeket nem hallottam, mikor a Facebookot köpködöm. Na mindegy, ez egy érekes kérés lehet, hát az egy válaszolban is volt egy igen nagy barom, aki egy nem is tölt be, hogy milyen cégnek a fogyasztó szarját. Nem tudom, mit akart vele, lehet, hogy reklámozni akarta. Vagy egyszerűen mennyire hülye volt, nem érte meg az ilyen emberek motivációját. Hát valaki bejött nekem azzal, hogy ő használta a Slim Fit nevű szart, és ettől fogyott 8 kilót, és nekem erről mi a véleményem, meg az összes ismerőse is fogyott tőle. Hát, kérem szarja le? Hát most itt nyilvánvalóan az összes ilyen zseniális diéta nélkül le lehet folytni, meg ne csinálja semmit, meg rohagyott a tévé meg Ugyanazt a szar életmódot folytasd, aminek az elményeképpen dagadt szar lettél, típusú e, diéta vagy nem diéta, mert ez nem diéta nyilván, hanem típusú terméket akartam mondani, tehát az ilyen típusú termékesek, és azok, nyilván nekem jó véleményem van egy olyan oldalról, amivel amint tíz éve azt értettük, hogy normális táplálkozás az alapja mindennek és ha jól akarsz kinézni, akkor normálisan kell táplálkoznod. Tehát most nem tudom, hogy a birka az így véletlenül a nőklapja.hu helyett a bodybuilder.hu-t ütötte be és így talált ide vagy ez hogy sikerült neki. De én mindig nagyon meg tudok döbbenni. Minden nap egy csodálkozás. hogy Ilyen szintű hülye barmak vannak. Keresétek ki az ha nem olvástátok. Eléggé elküldtem a picsába ezt a gyökeret. Ez az az értelmi szint valamivel másképpen én nem vagyok hajlandó foglalkozni. Mert ennyire, ennyire kibaszott hülye nem lehet valaki. Tehát én nem is tudom, hogy mit, mit várt. A fejlemény teremmel kapcsolatban van, készül, szerintem nem sokára kész lesz, október nem lesz kész, az hétfőn remélem, nem menem, hogy október 3 szerdára kész lesz, nagyjából a dolog. Le kellett venni a csempét, a csempe alatt kiderült, hogy a hátul a férfi ben gondolom elfogyott a gipszkarton, és ezért ilyen maradékok botákolták össze a falat, de semmiféle merevítés nem volt, ennek a túloldában ott van a, a zuhanyozó, ami ami olyan szinten volt megcsinálva ezzel a fallal, hogyha mondjuk valaki megcsúszott volna az honnyzóban, akkor, és neki esett volna a falnak, akkor beszakadt volna a fal, és átesett volna a budiban. De szerencsére megfogta volna az az elektromos kábelhurok, amit a barmok beengedtek a két gipszkartonfal közé. Szoktak ilyet csinálni, hogy ilyen kábeleket meghagynak így hosszan egy ilyen hurokban hogyha esetleg bővíteni kell a házat, be kell tenni, tenni még egy lámpát, akkor egy ilyen nagy húrkot hagynak az álmennyezetben, hogy lehessen oda kötözgetni, ne ott tolozgatni, fódozgatni, hanem így sokkal egyszerűbb. Csak hát ezt az Isten barma beengedte a két fal közé, és ez csak azért volt érdekes, mert a túloldalon, ahol, ahol az a bizonyos uh, férfi récé volt a tákolt a gipszkarton falal, ott a piszoárt is úgy uh, sikerült felrakni, hogy éppen csak fogta két csavar, két vékony csavar, de valójában sziloplasztal volt felrőzítve a csempére, és ha ez esetleg mondjuk leszakad, és mondjuk mi felekarjuk azt fúrni, akkor elég nagy eséllyel a belógatott elektromos kábelbe belesikerült volna fúrnunk, és esetleg valakit nagyon vágott volna az áram, de hát végül is, ezen kívül már csak az volt elbaszott hogy túl magasra volt téve a piszoár, ami egyébként a 160 centi magas norbinak végül is biztos nem tűnhetett a fel csak maximum annyiba hogy ő már pont nem tudott volna belepisálni, de hát nem gond ezek ilyen apróságok. Az elektromos rendszer egyébként olyan jól sikerült hogy ezen felül, ezeken felül a problémákon kívül is egy, egy pár apróságot itt találtunk, amikor az egyik melóst így megrázta az áram szerintem nem rendesen teli be hanem így valamit érzett tudjátok, hogy van ilyen és hát akkor átnézte hogy akkor miről is van szó itt nálunk Hát nem volt nagy gáz végül is, csak az elektromos kapcsoló távlába, távlába, a kis megszakítók vannak, oda fordítva volt bekötve a fázis, meg a nulla. Aztán valamilyen úton-módon a konnektoromban nem volt földelés. Amikor a pár százezerre forintos kardiogépeidet ilyen konnektorokban dúdazgatol, az nem olyan nagyon biztató, de valamivel jobb, mint amikor valakit vág az áram, és mondjuk a te edzőtermedben történik egy ilyen haláleset, vagy egy komolyan baleset, Végül is aztán voltak olyan kis apróságok is, hogy megy a sárga-zöld vezeték, és egy szíkszalag kötés után ebből kék lesz. Na most ezt mindenki tudja, én szerintem általános iskola első osztály után, hogy az elektromos szerelések különösen egy nyilvános helyen, de bármilyen épületben, ezek az elektromos szerelések, ezek szigorú, szigorú szabványokhoz vannak kötve, tehát nem úgy van, hogy a büdös buzil éppen olyan kábelt használ, amihez van kedve, hanem nagyon szigorúan megvan adva, hogy melyik a fázis, milyen szín a fázis, melyik a nulla és melyik a földelés. Ezt nem lehet kevergetni, mert ebből egyrészt a hatóságok kurvára megbasznak, másrészt ebből nagyon komoly baleset lehet, hogy ennek megvan a logikus uka hogy milyen van így. Végül csak én kis anomáliákat találtunk, ami szintén egy olyan dolog, amit meg kell csinálni. Aztán van egy része az előtérben, ami le szőnyegezve költséghatékonysági szempontokból, ugye mert mindenből a szar csináljuk, mert mindenből az olcsóbbat, és azt én le akartam padlóra padlóllaposztatni, de az ajzat kiegyenlítésen jól sikerült, hogy másfél centis hézogok voltak benne, úgyhogy ezt úgy tudjuk csak kiküszöbölni, hogy szalagpark, vagy nem szalagpark, én mindig laminát padlót fogunk erre dologra használni, és hát ilyen, ilyen a vívok. Na és itt jön a képbe a többi történet, amit mondtam, hogy született egy lányom, de hát ez a igazából nem akarok nektek ilyen baba magazin napot tartani, de szerintem valahol sejtitek, hogy ebből nem az lesz, mert azt tudni kell, hogy a, a gyermekszületések közö, körüli mizéria az úgy néz ki, hogy az orvos, a és a szülésznő azok ilyen, úgy fogják fel, hogy ez neked egy ilyen szent esemény az életedben, és te most ilyen boldog vagy. Boldogság lilak körében, ködében ülsz, mintha így sejmesen magad alá fingottál volna, és körülted rezegne a fingital a levegő, és kurva boldog vagy. Úgyhogy amikor már jársz a ö, orvoshoz, kifizetni a 10-20-30 ezreket, már akkor is ebben a boldog, üdvözült mosoly ülsz ott a kis dagat hasaddal, a ö, nyomorék sport nélküli testeddel, és, és ez a kis mosoly játszadik az arcodon, haikaidon és a Jézus fénye vetül rád, és tök boldog vagy. És én bemegyek így a, ö, bementünk így az asszonyon a ö, orvosi rendelőbe, és akkor ültek itt ezek a terhesgetik, és így megmondom őszintén, hogy kurvára bánytam. Én világértem utáltam a gyerekeket alapvetően, Egyszerűen meg így az embereket is után, tehát ez nekösen nem meglepő, de, de ez az ájtatos szart ami ilyenkor tud jönni, és ezt a sok nyomorék embert, ezektől így tényleg kurvára szóltam, ezt most ne ilyen általános nem tudom, milyen fikázásnak vegyétek, csak én nem értem, hogy mi a faszbajuk van ezeknek. Tényleg ott ülnek, mint a szent faszba, meg. Tehát Pont olyan embereket fognak, kétféle kétféle terhes. Van egyik, aki nagyon elhízik, van, aki kevésbé elhízik, van, aki persze olyan is, aki semmi nem történik. De én pont olyanokat fogok ki mindig, akik ezek a. Tud, már be vannak előre öltözve a mama ruhába. Tehát már ilyenek, ez a, Van egy ilyen nyomarék divat, hogy már úgy öltözünk már terhesen, hogy lássa minden balfasz, hogy mi terhesek vagyunk, mert most aztán akkor megváltozik az élet. Jó, hát nyilván a mama ruhának vannak praktikusok, hogy elférjen a has, de hát azért. Ezek a, ez a kismamadigat, ez azért egy olyan szinten undorító dolog, az én ízlési világom szerint, meg az én lelki világom szerint, hogy én inkább azt mondom, hogy nem, nem különösebben magasztos gondotok jutnak eszembe, hanem így kvázi behányok, és ezt a szó szerintem sokat fogom ismételgetni még ma. Na mindegy, szó alatt ülnek a kismamák, mint a szent fasz és akkor mindenki boldog, és az orvos is úgy néz át, hogy te most biztos boldog vagy, kurvára bazd meg, és amikor valamit esetleg kérdezel, akkor így néznek, hogy... Hát, sőt, nem is néznek, hanem így megvanak sértődve. Hogy te mi a faszt kérdezős köcít. Hát te boldog vagy, bazd meg. Hát te kussoljál. Mi megmondjuk, hogy mit csinálsz, birka? Vagy le lesz itt, bazd meg, mint a vágó, marha. Marha nem elég de ezzel ne foglalkozzatok. És, és ne foglalkozzat semmivel. Minden boldog vagy, bazd meg. Megvan oldva minden. Szóval ez a hozzáállás. És a, a végén már eljutottunk addig, hogy, hogy már kezdett a a brumi, a ő a, ő a barátnőmnek a neve egyébként, tehát ő a barátnőm, és ő már kezdett úgy egy kicsit így összeveszni a szülésznővel, meg az orvossal is, mert kezdték így flegmába venni. Tehát például, lettük volna lettek volna ilyen extra kívánságaink, hogy ő például eldöntött és én azt mondom, hogy teljes joga meg van hozzá, tehát ez ebbe ő én nem szólok bele. Én nem mondom neki, hogy meg asszony, szűrjél meg te harszkor vagy szüljé. fájdalomcsillapítás nélkül. De hardcore vagy, baz meg! Tehát én ezt nem mondom neki, hanem azt mondom, hogy ez neki kell végcsinálni. csinálni. Nyilván nekem is valahol, de ezért nem úgy, mind neki. Ezért azt ő eldöntés. ha ő azt gondolja, hogy ő epidulális érzéslenítéssel szeretne szülni, akkor szüljön azzal baz meg. De hát, azt mondták erre az orvos, meg a szülésznő, akit majd egyébként helyette, ő majd fog mondani nőgyógyászt, meg ilyenek, meg mindig keverem ezeket a fogalmakat. Ez olyan nekem, mint a... Um, ilyen magyar folklór ünnepek, amiben nem tudom megkülönböztetni, hogy melyik a húsvét, meg a nem tudom mi, mindegy. Szóval azt mondták neki, hogy de hát ez nálunk nem szokás. Mondom, mi a faszpaz meg? Tehát azért tudnatok kell, hogy ez a, a magyar ingyenes egészségügyi ellátás ellenére azért ezek a dolgok, ezek nem teljesen ingyenesek, főleg egy választott orvosnál, mert azért elmész egy kis orvosi vizsgálatra, az 15 ezerre, nézsz egy kis ultrahangra, ahova minden kurva nap elküldenek, mert tényleg ultrahangozni kell, nem 3D-be, hanem 4D-be, meg 5D-be is bazd meg, meg mit tudom én már jó, hogy nem kell ilyen szemüveget felvennünk, meg űrruhát, hogy meg tudjuk nézni a gyereket, ami egyébként getire nem érdekes, tehát semmi nem számít, megnézi, vagy semmi nem ér érdekes nincs benne, megnézi a paraszt, hogy szerintem mennyi lesz a súlya a gyereknek, meg hogy minden rendben van -e, van a -e, feje, meg pöcse, meg ilyenek. Ezek mondjuk lényeges kérdések, de azért nem biztos, hogy minden héten kell egy ilyen vizsgálatot csinálni. Lehet az ő szempontjokból biztos, mert ez is 15 ezer, de az a lényeg, hogy én nem akarom összeszámolni, hogy eddig mennyi pénzt hagytunk ott az orvosoknál. Ezt rábíztam az asszonyra, és igazából úgy gondoltam, hogy az én lelkem sokkal nyugodtabb, és a kis apai boldogságom, meg a centófaz sokkal jobban meglesz, lesz, ha nem tudom, hogy ez mennyibe került eddig. De amikor ott voltunk már a végén, és azt mondták, hogy nálunk ez a szokás, nálunk az a szokás, akkor már egy kicsit én is kezdtem ideges lenni, mert az a baj, hogy kecire nem kérdezte meg senki, hogy nálunk mi a szokás. Nem náluk, hanem nálunk, ugyanis nekünk, illetve hogy az asszonynak kell szülni, ő fogja ezt végigcsinálni, és lehet, hogy neki vannak bizonyos elképzelései vagy igényei, ha már elbasztjuk azt a pár százzer forintot náluk. Úgyhogy itt a legutolsó héten, rezgett a létsz, hogy elmegyünk egy másik kórházba, és más a mert itt nagyon jöttek ezzel a dologgal, hogy hát érzéslenítés nem lesz bazd meg az a De ő különkérte a zenén, is aláért valami nyilatkozott, ami benne volt, hogy ha kéri, akkor izé, lesz érzéslenítés minden. Na, én nemtől kezdve elmesélem ezt a napomat, hogy hogyan történt az, amikor született a hal, vagy fóka, vagy béka, ezekbe a stádiumokban van most Éppen. És jaj, ez egy kicsit bonyolult lesz. Mert ugyanis em, így, amikor már így megvolt a gömböldés megjött a, hát először is jött az idő. Hogy most, akkor most kell szülni ki van írva a 15-dik, és természetesen ezt nem sikerült. Mert ez úgy menj egyébként, hogy ezt megbecsülik. Csak egy baj, hogy nálunk a Brumi ő Hát hogyan mondjam nektek finoman, hogy ne sértse meg a kis lelkiteket, lelketeket, és itt ne e, e, gondoljatok semmi olyan dologra, amitől megálltok a fejlődésben, vagy esetleg e, negatív agyhullágmaitok miatt lekonyuljanak a környezetbe levő virágok. Tehát az a lényeg, hogy a brumi mindig felírja, hogy mikor kúrunk, és ezért kurvára pontosan tudjuk, hogy mikor fogad meg a gyereke. Nem tudom ezt miért csinálja egyébként, de áll ez van mánia. Szóval szokta is dörgölni alám, hogy hát, meg. hát ez csak ennyi volt, ez nem jó hát mondom, ez nem működik így automatikusan, nem vagyok egy gép az meg, tehát ez nem, nem megy a többit a többi csajommal szoktam csinálni, na minden, jaj, ezt nem mondom mert lebukok na az a lényeg, hogy erre megmond az orvos hogy az nem számít mert ők ezt nem így szokták tehát érted, megvan a pontos alap, de nem számít ők ezt nem így szokták, inkább ők megbecsülik az utolsó menstruációból. Ebből következik, hogy 15. érre lett kiírva, és most elfelejtettem, hogy mikor született a saját gyerekem, az igaz, de jóval később. És mi tudtuk, hogy később lesz, hiszen előre nem stimmelt már a számításuk. Egyáltalán én mondjuk a 11. ért céloztam, -e, mert pont akkor van a születésnapom, és milyen lett volna, de hát ez nem jött össze. Majd legközelebb erre jobban vigyázok, bár legközelebb attól tartok, hogy nem lesz. De ott a függetlenül ez jól hangzott volna, pont az alapon történik meg a dolog, mert az őszületiság, az enyém. És megsporoltunk volna egy csomó ajándékot. Például kaptunk volna egy közös láncszettet a motorra, vagy valami ilyesmi módon. Tehát az utolsó napokban az időszak volt, hogy már, úgy, már eleve a gyerek olyan, hogy ez így belül van, de nem úgy van, hogy ilyen, izé, mint a hullai fekszik, hanem már motorok Nem tudom, mit csinál, túrja az órát, meg rudalózik a lábával, meg fingradozik, nem tudom, miket csinálod bent, De ő azért el van, és az néha az anyának kell nem mert a gyerek ugye, amíg benne van, azért az, ő azt érzi, meg feszíti ott a bordáit, ne ilyen hülyeség. Hát van egy ilyen nagy tömb itt a testedben, nem egyszerű. Amikor kijön egyébként, csodálkozol is, hogy ez, hogy a francba fér be. Nyilván, amikor bement még kisebb volt, de itt nem erről van szó, hanem itt a bentartozkodás közben eltöltött idő, azért az meghozza azt a bizonyos növekedést, amit elvárunk, és a végén egészen nagy lesz. Vajon olyan nagy, mint egy Mops. Úgyhogy mi már sejtettük marhára, hogy itt ilyen mindenféle stádiumok vannak, és ebből előbb-utóbb gyerek lesz. legalábbis én biztos voltam benne, hogy ez ki fog jönni. De mondjuk a Brumi már aggódott, hogy nem jön ide. Én mondtam, hogy figyelj, ilyen meg nem volt, hogy bemaradt, úgyhogy ez biztos, hogy ki majd meglátod. És... Hát ö, éjszaka például egy csomó nem hagyott aludni, mert állandóan kiment, bejött, így mozgott, úgy mozgott, már minden, hogy szar volt neki, de aztán eljött az a nap, amikor, amikor rájöttünk este 10 óra körül, hogy na itt bazd megfájások vannak. De amikor fájások vannak, az, és most ilyen kurvára kifoglalt titeket oktatni szülésből, hogyha mentek szülni, akkor tökre fogjátok tudni, hogy mi van, meg mi mit jelent. De ezt úgy képzeljétek hogy én nem attól vagyok okos, hogy eljártam szépen a szülő felkészítő tanfélemet, basztam rá, de biztos vagyok benne, hogy nem hiába basztam rá, hiszen úgy sem mondtak volna semmi értelmeset, mert szüléskor sem mondtak semmi értelmeset, hanem ezekre a dolgokra rájöttem tapasztalati úton. Vannak ilyenek, hogy 20 perces fájás, az azt jelenti, hogy 20 percenként fáj, egy percig mondjuk, és akkor az tök szar, hát nálunk ez nem volt, ez elmaradt, nálunk 5 perces fájások kezdődtek. Ez úgy néz ki, hogy 5 percig nem történik semmi, és 5 perc után kurva szar, Körülbelül egy percig. Na most ezt el, hogy ezt is stoppele le tudod mérni, és én is mi is hazafra foglalkoztunk, onnan vagy benne biztos, hogyha terhes vagy és szülni fogsz, akkor onnan lehet biztos, hogy vannak ilyen periódikus fájásaid, és nem lemére stopper, és pont ki fog jönni. Most lehet, hogy van három másodperc ide-oda, de ezt szarni bele azért az megvan van nyugi, meg lehet nyugodni. Vannak még valami nem tudom milyen jósló fájások, de mi annyira leszartuk a jósló fájásokat, hogy azok nem is voltak. Azt hiszem legalábbis. Na, de az a lényeg, hogy 5 perces fájásokat kezdtünk, és akkor 5 perc nem fáj, egy perc fáj, és akkor én ezeket mértem. És azzal töltöttük az éjszakát, hogy ezeket stopperrel mértem, és semmi mást nem csináltunk. És akkor közben hívogattuk azért a ö, szülésznőt, hogy mégis neme kéne bemenni, de ő azt mondta, hogy nem kell, mert magyarázta, hogy mit talán a csillagos állása, meg ha kinézünk az ablakon és hármat füttyent a rigó, akkor kell indulni. Tehát ilyen dolgokat mondott, és akkor... Ö, aztán egyet csak azt mondta, hogy na most már akkor menjünk be. Ez valamikor éjjel volt. Egyébként az volt az érdekes, hogy tudtam úgy aludni, arra emlékszem, hogy néztem az időt, hogy hány perc telt el, és mondjuk azt vettem észre, hogy aludtam egy percet közötte. És tök, tök nagyot alsz volt. tehát itt mindenféle dolgok vannak, így eltelik egy csomó idősvédébe, és ilyen csak egy percet aludtam. De ilyet biztos tapasztalatok is. De mindegy, tehát gyakorlatilag nem aludtunk semmit. Bevittem. Na most, Ilyenkor azt hiszi az ember, hogy beviszed, is, akkor egy kortán vagy vele, és akkor már valamikor lesz a szülés. Ugye ki kell várni ezeket a fájásokat, amíg eljut az egész abba a szakadba, hogy lehet szülni. De, de igazából ez nem így volt, mert engem elküldtek a picsába haza, mivel nem volt hely, ahova engem letettek volna, Én nem mehetek be a szülészetre, mert fertőző vagyok meg rákos, és nyilván senki nem mehet be. És az, hogy most ott üljek kint a folyosón, amíg kurvára még a szülésen se kezdődik, annak nem nagyon van értelme. Úgyhogy hazaértem reggel 6 órakor, valamit majoltam, 6 óra 30-kor lefeküdtem aludni, és aludtam 30 percet, mert 7 órakor a Kati Bélával el kellett mennünk csempét cipelni. A Bombaxból, vagy a franc tudja, honnan, az Abiból nem tudom, és valójában ö, igazából kardioznunk kellett volna még előtte, csak valahogy nekem nem volt kedvem, meg szerintem neki se. Az az igazság, szóval elmentünk csempét cipelni, akkor olyan erős voltam, hogy az összes csempéti ráfújtam már, és berepültek a helyautóba, de nem egyébként nem így volt egészen, szóval nem voltam túl jó állapotban, és amikor ezeket elhoztuk, meg még nem tudom, mit csináltunk, akkor így megértem a bénának, hogy a még segítek a gépbeszerzésben mert van, van már kialakítottam a vonalakat, hogy hogyan és akkor neki is volt egy terv, hogy hova menjünk el hát nyilván valahogy vele mentem persze a Béla, hogy, hogy ne menjek most mert hogy majd ő elintéz idő, de mondom, hogy tök minden, mert úgyse lehetek ott tehát nincs értem, hogy kinyúják a folyosan csináljuk baz meg, nem vagyunk buzik, és az a lényeg, hogy mászkáltunk ide-oda, és akkor én vártam a telefon, hogy mikor kell nekem mennem és akkor telefonáltak is hogy, hogy menjek mert szülés lesz, és a szülés az az olyan, hogy akkor, tehát van egy kórterem, hol itt vannak a kismamák, meg mit tannik, és a szülés meg egy szülőszoba, de ez nem műtő, tehát nem ilyen, izé, hogy tudod, zöld csempe, meg a fölül van az a nagy fényes lámpa, és akkor altatógép, meg lélegeztető, meg sziket, tehát nem ilyen, bár egyébként egész sok szik, kismama szeretné inkább így szülni, de ezt majd minden nem mondom, hogy miért. Szóval, ez egy szobban van benne egy ágy, ami ilyen állítható támlás. És akkor oda. Levitték, és onnan tudták, hogy szülés lesz, hogy már kurvára fájt. Nekem áradtak ezek az ötperces fájások, és akkor egy percig kurvára fájt. Na most itt már, amikor tudom, hogy szülünk, akkor már elöntötte a szeretet, a szívemet, meg minden tök boldog voltam, és ilyen szívecskék röpködtek ki a seglukamból. Öhm, Rózsasznén lett a világ minden, de egyébként kurvára nem így van, mert itt, itt el is mondanám nektek az az apróságot, hogy a szülés a minden szépségével és ezzel a pátosszal együtt, amit, amit a, az orvos, a szülésznő, meg így körülöttünk, hogy általában az összes birka a nőkapjától kezdve a hülye sugal, a szülésnél ilyen gusztustalabb, szarabb, gecibb dolog nem sok van a világon, ez az igazság Különösen, hogyha hozzáteszem azt, hogy valajban a XXI. században vagyunk már erősen, és nem biztos, hogy ezt a, ezt a kínlódó geciséget normális, hogy végig kellene csinálni, ugyanis úgy gondolom, hogy az emberiség ö, bizonyos dolgokhoz már másokra dobtálott. ez tény, hogy nem változtunk meg alapvetően genetikailag, de... Azért, ha azt mondom, hogy most a természetes szül szülés hívei összeszarják munkat attól, hogy természetes szülést kell csinálni, és nem lehet fájdalom csillapítani, meg nem lehet császározni, meg semmi, inkább dögöljé bele, Ö az irányban viszont nem akarnak természetesen lenni, hogy természetesen kajál, kajál negyészart, cukorbetegeknek mondjuk azt, hogy ne én ir átadban, az meg nem azt csináljuk, hogy telebaszunk Inzolben, aztán egy a zsömlét. Szóval ezek, ezek az apróság, ezek nálam így nem jönnek ki, valahogy logikailag, de hát nem baj szarni bele, természetes szülés. Most a nagy divat Magyarországon, ugye bele csöppentem ebben a dologba, sok dologgal beszélek, vagy sok emberrel beszélek ezekről. Ez most, ez most nagyon megy. De én úgy gondolom, hogy ma, ma már egy kicsit lehetne segíteni, ugyanis a szülés az Ü, nem, tehát ahogy így a tévében képzeled, hogy jó egy ilyen jó kemény 20 perc, nagyon szar, meg nyomni kell gyereket, és majd nyomom, nyomjuk, nyomjuk, jaj de tal, jaj, nyomom, ízé, tehát nem ilyen kurvára, nem ilyen, hanem úgy, olyan, hogy a szülésznek, és most jön a tudomány, és az bazd meg, ezt én empirikusan én találtam ki, de nem találtam ki, mi így van, és megfigyeltem, az úgy néz ki, hogy három szakasz van. Az első szakasz az amikor ilyen tágulás van. Nézzük a mély száját, hogy mennyire tágul ki. És akkor ilyen csinálj ilyen effektív nőjogászati vizsgálatot szaknyelven pina turkálást, amikor megállapítják most egy újnyi, két újnyi, három újnyi, mit tudom, jár, hány újnyi. Tehát nem, 60 nem kell menni, de ilyen a három újról még beszéltünk, hogy tudom, hogy még nem volt három új. De addig ezek a 5 perces fájás, tehát egy percig kurvára fáj, 5 percig nem fáj, ezek a De az hogy ez úgy fáj, közben, Ilyen delikvensek, azok így fetrengenek. Egyébként, de bementünk a szülészetre, akkor már gyanús volt, itt nagyon sok ö, ilyen szülőszobából ilyen sikoltozás, meg ordítozás fűződik, szűrődik ki, meg ilyen izé, nem bírom, meg ilyenek, tehát ilyeneket azért így mondanak. Gondolom azért, mert így tehát unatkoznak, vagy valaki bekapcsolt a barátok köztött, vagy valami ilyesmi, erre gondoltam először, hogy lehet, hogy erről van szó, de rájöttem, hogy, hogy valójában nem erről van szó, hanem arra, hogy ez gecire fáj. Tehát ott fekszik valaki, és nem tíz percig van az, hogy öt percenként fáj kurvára, hanem az a baj, hogy ez nem tudom, lehet, hogy órákig van, hogy öt percenként fáj kurvára. De aztán utána, csak hogy megnyújjatok, jön a második szakasz. A második szakasz az az, amikor már tulajdonképpen ki van tágulva a mézszáj, de most már úgy megyek, hogy el kell tűnnie, és létrejön a szülőcsatora. És nem biztos, hogy ilyen kurlára tudományos vagyok, is pont úgy mondom, hogy ez van, de hát igazából ki nem szarja le, inkább azt mondom, hogy kívülről ez hogy néz ki. Mert, mert kívülről ez nem néz ki jól, higgyétek el. És egyébként itt még egy dolgot meg kell említenem, hogy a szülésben nincsenek ilyen undorító dolgok, hogy most, véres a gyerek, meg ömlik a vér, meg látod a zsinort. Eleve úgy helyezkedtem el, de most egy kicsit előre szaladtam a szülés, az a végén van, de mindegy. Előre, eleve úgy helyezkedtem el, hogy ne lássam ezeket a dolgokat. Nem azért nem akartam látni, mert majd én megundorodok a barátnőmtől, hanem azért, és itt a pszichológiai trükk, nem kell, egyébként, meg mindenkivel, hanem azért helyezkedtem el úgy, hogy ő azt lássa, hogy én nem látok semmit, és ne fél attól, hogy én majd megundorodom tőle. De egyébként, aki így megundorodik a barátságnél, az szerintem egy fasz. De hát mindegy, eleve nem kell kockáztatni, nem kell odanézni, meg akkor ő is látja, hogy nem látod és nem aggódik, mert ha te ugye nem undorodsz meg, de ő elkezd ezen rezegni, akkor ez baszel mindent, mert akkor ezen fog állandóan aggódni, te biztos undorodsz tőle. Szóval ez valami ízé katasztrófa érted. És akkor jönnek azok, hogy hazamész dögfájátan egy edzés után, bealszol éppen nem szeretnek, aztán kezdődik a lényabba, az meg, hogy jaj, megündöltál szüléstől. Szóval érted? Mindenkinek jobban nem nézel oda. De, de ha szül a feleséged, vagy varádnőd, vagy valaki, akkor viszont legyél bent. Mert ezt kint a folyosón az meg, tehát ezt végighallgatni, nem azért lesz szar hallgatni, hanem azért meg köcsökség. Az, hogy ezt elvárat, hogy egyedül csinálja még. Na, mindegy, megint szaladok előre, meg hátra, meg minden. Jön a középső szakasz. Az első szakasz és a középső szakasz között kettő szignifikáns különbség van. A jó hír az, hogy a fájás, ami egy percig tart, itt fél percet csökken. Legalábbis az én mérésem szerint, és a mi esetünkben így volt. A rossz hír az, hogy valamivel gyakrabban van. A még rosszabb hír, hogy még jobban fáj. És ez már az a rész, ami annyit. Hát az előző is kurvára fáj, de hát ezt még lehet fokozni, higgyétek el. És hiszen ez az a rész, amikor már nyomni kell. De ezt én akkor még nem tudtam. Csak azt tudtam, hogy jó, most akkor azt mondják, hogy most nyomni kell. Felállították, és egy guggoló mozdulat volt, belekapaszkodt az ágyba, és amikor, jó, ja, azt nem mondtam, hogy igen, hát itt tanítottak meg arra a része, hogy amikor jön a fájás, akkor kell nyomni. Tehát az a hogy fáj, megkapaszkodsz, és legugolsz, és nyomsz, hát, mint a szarás, olyan igazából szarás sz nem tudok jobbat ennél mondani, mert egyébként teljesen így van, ugyanazok az izmok, ugyanaz a mozdulat. E, és akkor ez az egyik verzió volt, hogy leütették, és, vagy felállították, és akkor le kellett és nyomni, a másik, hogy így négy kézzel volt, és nyomni, nyomni hátrafelé. És hát ez kurvára fáj. Na most itt volt az a apró dolog, és tudni kell, hogy a szülés szülészorvos, ő nem mindig van mennet, veled van a szülésznő, és a szülés orvos megjön és ellenőrzés, meg minden megűneti a dolgát. Na itt például volt egy olyan rész, ami egy kis kommunikációs formár jelvezetek vissza, mert képzeljétek el azt, hogy te ott vagy a barátnő, de ő már kúzva régóta szemben, de már elhéztük a második szakaszt, amiről senki nem mondta, hogy lesz sem ilyen baznak. Tehát én azt gondoltam, hogy bemegyünk 10 perc készülünk, nem. jó gondoltam, hogy nem 10 perc, de azt gondoltam, hogy bemegyünk, és akkor itt más szülés lesz kész. Nem, nem, nem, senki nem mondott erről semmit. Azt sem mondták, hogy mi van. Amikor már nem bírtam kurvára és kimentem, hogy azért mégis beszéljük meg, hogy itt mentálisan hogy készüljek erre föl, akkor is csak kamu volt nagyjából, amikor van nagyon könyörgött fájdalom, csillapítóért, meg nagyon kész volt, meg kész volt, és ugye ő se tudta, hogy ez meddig fog tartani, mert ez valami kegyetlenül fáj. Mert már mindent mondott, vegyétek, ki belőle, menjünk császározni minden, és mindenki ezt mondja, ezt higgyétek el nekem mindenki. Itt nincs kivetel, nincs, hogy hol szülök, azt a szavaszpo, kiesett. Hát tudjátok, hogy kiknél van, de hát sajnos nekünk nincsen Szóval akkor, az, akkor akkor így a nővér elkezdte a, vagy nem nővér, nem tudom milyen faszom volt ez mindegy, elkezdte a vállalat és akkor így tudjátok, amikor lemegy a fekete ízér hogy a szemed előtt bászni. És így nagyon gondolkoztam, hogy kurvára megborítom, de mivel én vagyok butha már egy jó ideje, ezt ugye tudjátok, ezért mondom, nem, nem kéne ezt most erőtetni, csináljuk végig. Lehet, hogy én vagyok a hülye, nem jó, és akkor akkor fájdalomcsillapítva. Nem volt persze, semmit nem csináltok, de nem mondtak azt, hogy figyelj ide basszályba. Nincs fájdalomcsillapítás, mert nem lehet. Ezt végig kell csinálni, ezt nem mondták meg így. Hát, hogy hagytak egy kis reményt, hogy szenvedjél jobban, bassz meg. Szenvedjél, köcsög. Hát ez, ez így megy, mert ugye mi vagyunk az kicsit felsőbbrendűek vagyunk, mi vagyunk az Istenek, mi mondunk meg mindent, bazd meg. De nekrezzé, ne, ne foglalkozz semmi, mert én okos vagyok. De ez egy kicsit így megy ez a dolog, ez, ez benne van. Lehet, hogy nem így gondolják ők, hogy belül, de sajnos így jön, így jön le. És ez, ez nem edző válaszol. Ez nem edző válaszol, ami nem kötelező. Az a baj, hogy baz, meg itt meg kell szülni. Itt nincs választás, hogy elolvasom-e a gyakran feltett kérdéseket, meg a szabályzatot hanem ezt véget csinálni, és az orvos, ugye, meg azért van, bazd meg ez a dolga. Na mindegy. Szóval volt egy olyan pont, képzeljétek el, hogy a négy kézzel volt a, a barátnőm is, és, és nyomni kellett neki, hogy bazd meg ott hagytak egyedül. Így lelépett mind a kettő. És nem tudom, én nem voltok, mert fél órát, mit tudom én. Ez nem ez volna a gond. Csak így ott ültem, és én néztem, hogy hát az meg. Ezek kimentek, és nem jönnek vissza. És akkor most mi lesz, én ezt nem gyereket, vagy mi a. De tulajdonképpen akkor akkor lett volna gond, csak itt ismét egy ilyen ö, nem, nem feltétlenül a kommunikációs főiskola hiányát vélem felfedezni ebben a dologban, csak így az épeszű épeszű közlésnek a a minimalizálást, tehát látom itt, tehát nem mondom, hogy itt minden lófaszt el kéne mondani, hogy éppen most mi történik, meg hova, mi történik a szénatommal, érted? Kurvára nem? de, mondjuk lehetett volna nyit mondani, egy apuka, figyeljél üljél itt a picsárdal nyugodtan aztán nyomjatok amikor jön a fájás, akkor nyomjatok segítsének, neki, mondjatok, nyomjat, bazd meg, nyomjat de sem kell aggódni, a gyerek az nem most jön, az mi később van nem kell parázni, elmegyünk, csináljuk a dolgunkat visszajövünk, ne fossá semmitől, csak nyomjatok, bazd meg ez most éppen az, amik középső szakasz amikor képződik vagy mit, mi csinál az út ahol a gyerek meg ki fog jönni és a gyerek az most még nem jön. Na, az a lényeg. Na, ez a középső szakasz, tehát ez volt az, ami nem tudom, hogy van tudományosan, szarok is rá, az a lényeg, hogy ilyenkor van ez a szülőcsatorna, ez akkor jön így létre, vagy a franc se tudja, hogy van, és azért kell már olyankor nyomni. Lehet, hogy valószínűleg már a gyerek is jön lefelé a méből, de... De az a lényeg, hogy, hogy nem úgy van, hogy hopp, minden kipottyan, hanem igazából a valós szülés még csak ezután jön, de csak hogy örüljünk, ez is egy kurva hosszú szakas, és ez is kurvára fáj, és ehhez képest a szülés igazából szerintem lófasz. Már persze ez nagyon erősen idézőjelben, mert itt a ö, esetleg már gyermekkel rendelkező női hallgatóink lehet, hogy felhördültek, ezen a ponton, de hát ugye az időérzék az ilyenkor más, és én azzal próbáltam meg segíteni a bruminak, hogy, hogy azzal nyugtatgottam, hogy tudtam, hogy rövidebbek ilyenkor a fájdalmak, és mindig mondtam neki, hogy mindjárt vége lesz. Persze ő ezt egy kicsit félreértelmezte, mert azt hitte, hogy azt mondom, minden mindenféle lesz a szülésnek, úgy vége lesz a szülésnek. Tehát na, még egyszer neki futok, tehát ő ezt egy kicsit félreértelmezte, mert azt gondolta közben, hogy azzal eltetem hogy mindjárt vége lesz a szülésnek. De én nem ezt akartam neki mondani úgyhogy valójában ezt igencsak elbasztam ezt a koncepciót, de mindegy, hát legalább próbáltam a terőködni, hogy valami jobb legyen, és, és azt kell mondjam, hogy úgy az egészben a legnagyobb gettiség, nem az, hogy, nem az, hogy, hogy bármi látsz, vagy bármi gáz, vagy hogy látod, hogy torzul a feje, meg ki van, hanem az, hogy látod, hogy szenved, és nem tesz semmit mondjuk 8 órán át, mert nekünk éppen ennyi volt. Persze, hát utána döbbentünk meg, hogy mennyi az idő, de mindegy, térjünk rára, hogy van a harmadik szakasz a szülésnál, akkor akkor bejön az orvosi, akkor egy haspészt kell csinálni. De pont egy klasszikus szülő pozíció volt neki, fő volt ember egy kicsit a dereka, és haspés mozdulattal jött ki a gyerek, de azt ugye nem kell, hogy potja, azért kell ott nyomni. Egy már átmentünk egy kicsit Edzősbe, mert Kati Bélásba, nem mondtam azért, hogy folyjon a háború van, ezt nem mondtam neki abszolút-e, de, de azért próbáltam biztatni, és az a lényeg, hogy egy haspést kell csinálni három ismétléssel. A gyerekszülés az három ismétléses haspély sorozatokból áll, csak nagyon sok sorozat van. Tehát ez úgy néz ki, hogy nyomjal, akkor nyom. Kurvára, amennyire bír, csak az a baj, hogy nem lehet kifújni a levegőt, úgyhogy a fejénk az embernek majdnem eldurva éppen szül, és ha jó, beőrösödik meg minden, de akkor utána, amikor van, nem bír, akkor vissza. Nagy levegő egy vagy kettő, nagyon sok, akkor még egyszer kell nyomni, és akkor ugyanez még egyszer. És három ilyen sorozat után elmúlik pont a fájás, vagy három ismétlés elmúlik pont a fájás. és Következő fájásig van pihenőidő a két sorozat között, aztán kezdődök az egész előről, és a gyerek az úgy jön ki, hogy egy kicsit megindul előre, aztán egy kicsit visszamegy, nem úgy, hogy kézzel visszahúzza magát, hanem ezt talán érzétek, ezt a mechanikai dolgot, hogy ez hogyan jön létre, de az a lényeg, hogy egyszer csak megjelenik a feje, aztán a feje is kijön, amikor meg kijön a feje, és van több testrésze is, akkor már minden rendben van, mert akkor már ki fog jönni, és ez már egy ilyen megkönnyebbülés dolog. Mert a, a feje a gyereknek a, igazából a legnagyobb alkat része. És amikor egyszer egészen úgy van a filmekben, mint a filmekben, mert amikor kijön a gyerek a filmekbe, akkor felvesznek egy ilyen. oda elmutatnak egy ilyen tiszta, tiszta gyereket, amely le van pucolva, és akkor felsír a baba, és akkor fasza. Jó, és akkor mindenki heb előtt minket a boldogság meg. De nem. Szóval nem öntötte minket a boldogsághormon, így, de azért valami van. Tehát ez úgy néz ki, hogy amikor kijön a gyerek végre, akkor fogják, kikapják, oda az anyja, melkasár, és ott van rajta egy ilyen enyhén véres, ilyen hullaszínű, kibaszott csúnya kis béka, és nem szól az semmit, bazd meg, az csak ott van. És komolyan mondom, hogy teljesen kék, kékes, lilás hullaszíne van, de meg véres a feje, bubja kicsit, egyébként vér nagyon van az egész történetben. És akkor úgy nézel, bazd meg, hogy azt a kurva Istenét ez a gyereked. És azért, azért a hidd el, hogy meghatott egy kicsit ott abban a pillanatban. Ez lehet, hogy egy nagy pszichológiai hatás, hatásodás, na, geciség. Tudjátok, mint akartam mondani, de, de azért ott, ott én is elsírtam magam azon a, azon a ponton. Neked hát persze benne van a megkönnyebbülés, hogy a végénnek a rohat geci 8 órának, amin keresztül mentünk. Ami persze nem mindenkinek nyolc óra, valakinek kettő, nem tudom. De én hallottam már 27-es sztorikról is, meg ilyenekről, szóval... Az, az. És akkor utána elveszik a gyereket. Kérdezték, hogy el akarom már ágni a közül, köz, és mondtam, hogy a faszt akarom elvágni. És akkor megputolgatják, megmérik, és akkor egyébként pillanatok alatt elmúlik a hullaszén, és úgy hogy olyan lesz, mintha élne. És akkor így bém odabaszták a kezembe, fogtam egy gyereket így a kezembe. Fú, mondom, bazd meg Hát ez normális esetben így odabaszik valaki egy gyereket a kezembe, ugye elhajítom, mint a picsa. De ez a sajátom volt, és az egész más. És ez nincsen így benned, hogy ez az önzés tudod, hogy ez a sajátom, hogy az a sajátom, az meg. Hanem ez, egyszerűen ezt tudod, és kész. És, és akkor azonban elkezdett bőgni, nem biztos, hogy miattam, nem, nem, nem tudom, de képzeld el, hogy nem zavart. Hát így a saját gyereket bőg, hogy nem nem hallod, vagy nem tudom mi van, és kurva nem zavart, és volt neki ilyen keze, meg minden ott nyúlkált vele, meg ilyesmi, ugyanaz a hülye haja van, mint nekem, Ilyen nagyon nagy hajjal született, én is ilyen voltam, és én látszik, hogy ez a hülye drót haja lesz, mint nekem. csak akkor ott volt, az meg nézett ki a fejéből, és, és akkor kész. Ez megvolt, és végre választ kaptam arra a dologra, amit mindig tudni akartam, illetve nem. Mert én soha életemben nem gondolkoztam ilyenekről, hogy szülés, meg család, meg lófasz, meg azt gondoltam, hogy nekem a büdös életben nem lesz gyerekem, de amikor már tudtuk, hogy ebből gyerek lesz akkor elkezdett foglalkoztatni az a gondolat hogy amikor egy ember megszületik akkor vajon mennyi idő múlva szarik először és ezt megkérdeztem a szülésznőtől aki ott nem volt, illetve már nem, nem az a szülésznő volt már egy másik, már én nem értem, hogy ki kicsoda de megkérdeztem tőlük és akkor felvilágosítottak és találjátok ki, hogy mi a válasz hogy mennyi idő, sattoljatok egyet tehát mondjuk ugye elkezd, elkezdi szokatni tejecskét és ami mi ügyek is ha van, mert kis gyerekeknek, mert egy már nem eszik tölyet, de ugye nekik ez kell. Tehát gondoljátok, hogy emésztőrendszer, minden, megissza az első adagot, és akkor páranak rogy, akkor lesz egy kaki. Vagy, hát még nem tud kakinni, mert mit tudom, én, és akkor egy nap. Ha lehet tippelni, de most én megtudtam, hogy a gyerek, amikor megszedik, azonnal beszarik. És ott meg is mutatták, hogy jé, ott van, ott volt egy kics, helyes kis, hely, kis szarcsík. Nincs is szó erre, hogy, hogy Visszaadjam, hogy enne, különösen ebben a mai világban, hogy miféle, miféle elegáns üdvözlése a világnak ez, hogy rögtön így születik meg az ember, hogy beszarik. Ez kurva jó. Na, amikor az megvolt az, az egész, akkor utána azért elgondolkoztam azon, hogy na most aztán már pihenik, én ki vagyok, és el haza, és akkor minden oké okay volt, jó volt a gyerek, tök jó volt a szívritmus egészség, mert ezt a szívét azt nézegetik közben, úgyhogy minden fasza, szerencsére és én elhúztam a flancba haza, és másnap, mikor bementem a kórházba, akkor jelentve hát be akartam menni, csak akkor mondta valóban, hogy nem menjek még be, mert ő, neki hát fája a, fáj a dereka, meg minden ilyen apróság volt, hogy nem tudott felülni, mert fájt a derek, azért az elég rendes fizikai megterhelés, és pont az a baromság az egészben, hogy úgy csinálják meg a szülést, hogy az meg bele, és akkor feküdj ott a 6 hétig, mint egy hulla, vagy a korházma, vagy bármi, tehát abban nem gondolnak bele, hogy azért egy kisebb stresszel meg lehetne csinálni, ezt vagy normálisabban, mondjuk nem hagyni eddig szenvedni valakit, vagy lenne erre valami értelmes módszer, mert nem hiszem, el, hogy nincsen. Ugye voltan aki azt mondta, hogy ő Istenítővel szül, így is szar, de azért nem mindegy, hogy most teljesen. Mindegy, szóval nem vagyok ebben egy nagy szakértő, de ez egy kurva ez az egész. Úgyhogy nem, nem mondom, hogy... Tehát nem az az élmény jött le, hogy most ja ez olyan szép... Tehát ez kurvá nem szép. Hát pont a szülésznő mondta azzal, így kvázi, így majdnem összevezett vele a barátnőm, mert hogy gondolta azon, hogy én mit fogok látni, mélepény, kijön meg ilyenek. És mondta neki a hát nem baj, ha látom, az olyan szép. Hanem szép a faszba az, meg hát vitt haza edd meg, ha szép, hogy rakja a bitrinbe, aztán nézekes, de hát más fogalmaink vannak a szépségről. Egy XR 1300 blokk, na az szép az meg, de a mélepényt az hogy nem bírom így besorolni sehova. Vagy egy mopsz. Azt elfelejtettem, hogy egy mops is szép. Másnap egyébként még nem engedték ki, pedig nagyon stílusos akartam lenni, és eldöntöttem, hogy Harley Davidsonnal fogom hazahozni őket, mert pont most van nálam egy Harley Davidson, egy 1002-es spori, de azt mondták, hogy ezért haragszik a rendőr, úgyhogy végül is amikor kihoztam őket, és ez a mai napom volt, akkor a kocsival mentem, biztos, hogy biztos rendes gyerekülés, mert minden, úgyhogy fasza. És itt jön az, hogy elfelejtettem, hogy mit akartam még elmondani a mai audioblogban, de szerintem már annyit pofáztam, és van olyan hosszú, hogy, hogy talán inkább azt a legközelebbi alkalomra hagyom, úgyhogy szüljetek szépeket!